Під деревом зеленим або Мелстовський хор. Томас Гарді. Частина 2. Весна. Розділ 2. Зібрання хору. Був ясний весняний вечір, сонце розливалося довкола невиразним бурштиновим сяйвом, а його обриси губилися серед нескінченних хмар, що нагадували неслухняні пасма волосся. Парафіяльні музики зібралися перед майстернею містера Пенні у нижньому Мелстоті. У яскравих променях сонця від кожного з них лягала тінь довжиною з дзвіницю. Джерело світла було так низько, що краї капелюхів зовсім не захищали очі від сліпучого сяйва. Дім містера Пені стояв на самісінькій околиці, тулячись в улоговині біля узбіччя дороги так, що колеса возів і копита коней завжди опинялися на одному рівні з вікном майстерні. Низьке й широке вікно не зачинялося увесь день. І крізь нього завжди можна було побачити містера Пенні за роботою. Він нагадував чуботаря на портреті якого-небудь сучасного Мороні. Чоловік сидів обличчям до дороги з черевиком на колінах і шилом у руках. Лише зрідка, підводячи голову, коли протягував нитку і нахилявся уперед. Тоді його окуляри зблизкули сліпучим відблиском в очі перехожим. А потім він знову схилявся над черевиком. Стіну позаду вкривали нескінченні ряди колодок. Великих і малих, товстих і тонких. У найтемнішому закутку кімнати сидів хлопчина-підмайстер з пов'язаною на голові стрічкою. Вочевидь, що волосся не лізли в очі. Він усміхався на слова перехожих, що долинали з надвору, Однак ніхто ніколи не чув, щоб він щось відповідав. Принаймні не у присутності містера Пенні. За вікном зазвичай на кілочку прибитому до дошки, Висіла шкіра для халяви чобота, немов би хтось виставив її сушитися, на дверях не було ніякої вивіски. Узагалі-то тут, як і у старих банках чи крамницях, повністю нехтували рекламою. Містер Пенні вибудував стосунки з клієнтами виключно на засадах взаємної поваги і довіри і вважав приниженням власної гідності чіпляти вивіски, щоб принаджувати сторонніх. Музиканти то підходили до вікна і спиралися на підвіконня то відступали на крок два назад. Активно жестикулюючи, вони щось розказували місторопені, який сидів на стільці, в тіні майстерні, наче цар на троні. Я завжди кажу, що люди, котрі роблять спільну справу, нехай і лише в понеділях мають триматися разом. Та чого можна чекати від тих, хто не знає, що таке заробляти собі на хліб тяжкою працею? А я думаю, що він тут ні до чого, що все вона, вона воду каламутить. Та ні, навряд чи. Він весь із себе якийсь недоладний. Взяти хоча б його вчорашню проповідь. Узагалі-то проповідь була задумана досить навіть непогано, але ж він не зміг і двох слів до ладу зв'язати. Написати-написав, а от розказати не зумів. Ну, може проповідь і добра, може навіть і не гірша, ніж у старого еклезіаста, але вочевидь вона залишалася на папері. Затягуючи останній стібок, містер Пенні дозволив собі відірвати очі від роботи і вставити кілька слів «Оратор з нього ніякий, тут не посперечаєшся» «Багато кому в голові все плутається, коли доводиться виступати перед людьми», – зауважив Спінкс «Може, годі вже про це», – втрутився візник «Що нам з того, хороші в нього проповіді чи погані? Не в тому ж справа» Містер Пенні проткнув шилом ще одну дірку, протягнув через неї нитку Знову підвів очі і, затягуючи нитку, сказав. «Важливіше те, що він зробив!» Містер Пенні зморщився, докладаючи титанічних зусиль, щоб натягнути нитку, а тоді продовжив. «Не встиг приїхати, як одразу взявся нам утовкмачувати, наскільки важливо ходити до церкви». «Точно!» – підтвердив Спінкс. «Першим же ділом!» Містер Пенні, побачивши, що спромігся заволодіти увагою присутніх, із вдячністю прийняв її, облишивши тя, і вдихнув якомога більше повітря, ніби ковтаючи таблетку. Потім він захотів затіяти в церкві ремонт, доки не зметикував, скільки це буде коштувати і скільки з тим мороки. Тоді його запал одразу згас. Швиденько згас. Далі він суворо заборонив хлопцям під час служби класти шапки в купіль. Ага, угу, заборонив. І так весь час, то одне, то друге, а тепер ще й оце, не знайшовши достатньо переконливих слів, щоб закінчити речення, містер Пенні натомість щосили протягнув нитку. «А тепер він хоче без церемону виставити нас із хору», – сказав візник після півхвилиної мовчанки. Але зовсім не для того, щоб пояснити несподівано обірвану думку містера Пенні, яка й так була всім зрозуміла, а щоб нагадати про причину, з якої вони зібралися. Якраз у цей момент до дверей підійшла місіс Пенні. Як і всі хороші дружини, зазвичай вона вела з чоловіком полеміку не меж запеклу, ніж між Торі та Вігами. Але в разі потреби стояла за нього горою. «Треба визнати, у нього точно не всі вдома», – відповіла вона одразу на всі репліки, що долітали до неї з надвору. «Куди йому до бідолашного містера Грінхема?» – так звали старого священника. «Той принаймні не заявлявся в розпал робочого дня, ставлячи тебе в незручне становище». О, це вже точно. У містера Мейблда, може, й добрі наміри, але це вже в жодні ворота не лізе. Ані попіл просіяти, ані підлогу виймати, ані помиї винести, нічого спокійно не зробиш. Ви тільки подумайте, я вже кілька днів не можу винести помиї, хоч бери й викидаю димар чи через вікно. Варто мені тільки вийти з ним на поріг, як він тут, як тут. Бачте, зайшов спитати, як у мене справи. А що може бути гірше, ніж коли джентльмен. Заходить до тебе в дім, а ти тут праня затіяла. Та він, бідолаха, мабуть, і не розуміє, що створює незручності, вступився за містера Мейбл до візник. Він нікому не бажає зла. Зі священником вже як пощастить. Маємо, що маємо, аби не гірше. Здається мені, що він заглядається на міздей, задумливо мовила місіс Пенні. Хоча, може, я й помиляюся. Та ні, там нічого такого, запевнив дід Вільям. «Ну, час покаже», – відповіла місіс Пенні, і з її тону було зрозуміло, що вона залишилася при своїй думці. «От містер Грінхем був священник так священник», – сказав Боуман. «Він приходив до тебе максимум раз на рік. Можна було робити, що хочеш, іти куди хочеш, і не боятися раптово наткнутися на нього». «Так розумний був священник», – сказав Майкл. «За весь час він до нас тільки раз і зайшов». І то, щоб сказати моїй бідній дружині, упокій Господи її душу, що вона може більше не відвідувати службу, оскільки живе від церкви далеко, а років їй уже немало. А коли доходило до вибору псалмів і гімнів на неділю, він давав нам повну свободу. «Та ну вас, дідька!» – каже. «Пірікайте, що хочете, тільки мене не займайте!» Достойний був чоловік. Він ніколи слова не сказав, коли ми бувало зберемося погуляти чи повеселитися – та й пропустимо його проповідь. Або коли хтось припізниться з христинами, якщо дитина вже аж надто неспокійна. Добрий той священник, який не створює свої парафії, зайвих проблем. А з цим ні хвилини спокою. Усе торочить про те, що треба робити добро і любити ближніх, як самих себе. Я вже й слухати його не можу. Не встиг приїхати, як почав свої порядки заводити. Побачив, що купіль протікає. Вона вже он скільки років протікає і ніколи нікому не заважала. Я йому сказав, що містер Грінхем на те не зважав. Поплює на пальці та й так охрестить. А він як розсердиться. Сили небесні, зараз же покличте майстра. Боже, куди я потрапив? Гарної ж він думки про нас, нічого не скажеш. Щодо мене, сказав старий Вільям, то хоч він не налаштований проти нас... Мені подобається те, як він взявся за парафію. Та ж тобі Вільяме, Хор, завжди був дорожчий за життя, дорікнув йому Богман. А зараз заступаєшся за нашого ворога. Ніхто так не шкодуватиме за нашим оркестром, як я, твердо відповів чоловік. Ви ж знаєте, я в Хорі з одинадцяти років, з ним виріс, з ним змужнів, з ним і постарів. Але не в моїх правилах обмовляти людину, до того ж якщо я бачу, що це добрий чоловік. Коли Вільям говорив, його очі ожили молодецьким блиском і щось шляхетне з'явилося в його постаті. Освітлена вечірнім сонцем, вона відкидала гігантську тінь, що простяглася не менше, як на 30 футів на схід, і, досягши вражаючих розмірів, закінчувалася на стовбурі кремезного старого дуба. «Майболт – непоганий хлопець», – відказав візник. «Треба віддати йому належне. Він ні від кого носа не відвертає». Ми коли вперше з ним зустрілися на дорозі, то він хоч до цього мене й в очі не бачив, але привітався «Добрий день», – сказав кивнувши головою «Чудовий день, правда?» Удруге я його зустрів у місті, а вигляд я мав тоді жахливий Хотів скоротити дорогу та й подерж та не обчагарник Я не хотів його соромити своїм виглядом, тому втупив очі у флюгер Щоб він міг собі спокійно пройти повз і вдати, що мене не знає Але ж ні, як справи, Ройбане? Спитав і сердечно потиснув руку, наче я був одягнутий не у дрантя, а в найдорожчий шовк. У цей момент на горизонті з'явився Дік, піднімаючись сільською дорогою, і всі повернули голови до нього.